Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста. Анжеліка та її кохання. Частина перша. Подорож. Розділ 22. Анжеліка лежала з розплющеними очима на своєму ложі. Розмови довкола неї поступово затихли. Нагорі горіла одна єдина свічка у ліхтарі, тьмяно освітлюючи товсті бімси, що підтримували стелю з в них залізними кільцями і гаками. Я повинна неодмінно пояснити Метру Берну, які узи пов'язують мене з Жофреєм Депейраком. Він людина чесна і поважає обряд шлюбу. Дізнавшись правду, він упокориться, відступить. А продовжуючи уявляти, ніби я стала жертвою авантюриста, може пуститися на будь-які крайнощі, аби вирвати мене із його лап. Сьогодні увечері вона не відкрилася йому тільки тому, що боялась порушити волю того, кого всупереч всьому продовжувала вважати своїм чоловіком, адже він сказав їй не кажіть їм нічого. І вона нізащо на світі не наважилася б не послухатися цього наказу, вимовленого чужим їй голосом, від звуків якого її пробирало втремтіння. Не кажіть їм нічого вони можуть уявити, ніби ви моя спільниця. І хоча вона сама увесь час запевняла протестантів, що їхні підозри безпідставні, вона не могла не замислюватися над тривожним змістом цих слів. А що, якщо він і справді обдурив нас? Що, якщо його задуми злочинні, і йому тепер нікого не шкода, ні мене, ні інших? Час іде, а в їхніх відносинах, як і раніше, немає ні проблеску, а навпаки, морок згущається. «О, як він мене лякає і як притягує!» Вона заплющила очі і, закинувши голову, ніби в пориві пристрасті, притулилася потилицею до твердого дерева. За тонкою дерев'яною перепоною невмовно й байдуже шуміло море. «Море! Море, що несе нас на своїх хвилях! Послухай нас і з'єднай нас знову!» Ні за якісь скарби вона не захотіла б опинитися зараз у якомусь іншому місці, чи шкодувала вона про те, що вона уже не юна графиня Депейрак, яка жила колись у замку, оточена розкішю та шануваннями? Ні, ані трохи. Вона воліла своє справжнє, воліла бути тут, на кораблі, що невідомо, звідки взявся і невідомо, куди плеве. Бо в цьому кошмарі таїлося щось чудове. Те, що з нею відбувалося, було одночасно жахливо і радісно. І душа її розривалася між страхом і тріумфуванням. Наперекір усім сумнівам і тривогам, вона продовжувала сподіватися, що кохання все ж таки переможе. Таке прекрасне, не схоже на те, що вона відчувала раніше, що заради нього варто перетерпіти всі нинішні муки. У вісні темне і неясне прояснилося, і Анжеліка починала бачити той зв'язок речей, який учасне спання залишався від неї прихований. Цей корабель несе у собі як ненависть, так і любов. Анжеліці снилося, що вона кудись мчить, дареться нескінченними прямовисними трапами, що розгойдуються в темряві. Якась нелюдська сила вабила її нагору, туди, де був він. Але тут її раптом підхоплювала величезна хвиля і жбурляла бурляла в глибокий трюм, де темрява була ще непрогляднішою. Вона знову лізла вгору, що сили чіплялася за незліченну дерев'яну сходинку, і до її страху домішувалося гостре почуття втрати. Їй здавалося, що вона втратила щось дуже дороге, єдине, що могло б її врятувати. Це було болісно ревіла буря, непроглядна чорнота трюмів, що зяли під ногами, і безперестанна качка, що панувала вгорі ночі, що раз у раз скидала її вниз, і головне нестерпне почуття, що в цій темряві вона марно шукає якесь чарівне слово, яке дасть їй розгадку, і допоможе їй з нього вирватися. Раптом її осяяло. Це чарівне слово «кохання», любов очищена від отруйних рослин, що її оплутали, гордині і страху. Дерев'яні сходинки трапів перетворювалися під її пальцями на тверді чоловічі плечі, за які вона знемагала чіплятися. Ноги її послабшали, тепер її утримували над порожнечею тільки сильні руки, міцно до болю, стискали руки її чоловіка, і вона припала до нього всім тілом. Наче гнучка Ліана до могутнього дерева. Її життя їй вже не належало. Його губи притискалися до її губ, і вона жадібно пила його подих. Якби не його поцілунок, вона померла б. Вся істота їй жадала любові, яку дарувало їй невидиме і невичерпне джерело – його губи. Всі її страхи розсіялися, всі колишні перепони впали. Її тіло, що віддалося пристрасті, підкорилося владній цілі любові. Стало немов податливою водоростю, що пливе хвилями нескінченної темряви. Нічого більше не існувало, окрім гарячого дотику його губ, які вона впізнала. Так впізнала. Анжеліка прокинулася вся в поту, задихаючись і сівши на своєму ложі, приклала руку до грудей, щоб угамувати шалений стукіт серця. Вона була вражена. У вісні, де оголюється приховане, де зриваються всі покрови, вона змогла випробувати хтивість. Такого з нею не траплялося вже давно. Мабуть, це через ту сцену у трюмі. Тягучі звуки первісного чаклонського співу Мавра, що в захваті відтягував солодку мить володіння, були всюди. Вони змішувалися з шумним диханням моря і проникали навіть у сни. Все ще не володіючи собою, вона глянула навколо, і з жахом побачила біля свого узголів'я чоловіка, що стояв на колінах. Габріель Берн. «То ви були?» – пролепитала вона. «То це ви мене цілували?» «Цілував?» – приголомшено повторив він напівголосно і похитав головою. «Я почув, як ви стогнете у вісні, не міг заснути, і ось прийшов. Чи бачив він той екстаз, який щойно вона відчула у вісні? Чи темрява все приховала?» Дрібниці це був просто сон. Але Берн, не встаючи з колін, присунувся до неї ще ближче. Все її тіло дихало жаром пристрасті. І Габріеля Берна, який не пам'ятав себе від ревнощів і бажання, нестримно тягнув цей давній як світ поклик. Анжеліку знову стиснули чоловічі руки, але вже не у вісні. І обіймав її не він. Розум її вже досить прояснився, щоб усвідомити це. Вона все ще горіла, як у лихоманці – але думала ясно і спробувала відкинути чужі обійми. «Ні-ні», – промовила вона благаюче. Але вона не могла рушити. Її ніби паралізувало. Вона пам'ятала, що метр Берн дуже сильний. Вона сама бачила, як він голими руками задушив людину. Потрібно покликати на допомогу. Але в неї так перехопило горло, що з нього не вийшло жодного звуку. До того ж, усе, що відбувалося, було настільки жахливим і немислимим, що вона ніяк не могла повірити, що це не сон, а дійсність. Вона спробувала вирватися. «Ми всі божеволіємо на цьому судні», – подумала вона у розпачі. Ніч укривала їх від чужих поглядів. Рухи Берна були обережні й безшумні. Але Анжеліка відчувала, що він із мовчазною завзятістю долає її. Вона ще раз рвонулася, відчула на своїй, що дотик його долоні і, повернувши голову, вп'ялася в неї зубами. Він спробував відсмикнути руку, а коли йому не вдалося, глухо загарчав. «Шалена сука!» Рот Анжеліки сповнився кров'ю. Коли вона нарешті розтискала щелепи, він скорчився від болю. «Ідіть геть!» – видихнула вона. «Залиште мене зараз! Як ви посміли за два кроки від дітей?» Він зник у темряві. Спляча у своєму гамаку Норіна перекинулася на інший бік. У заслінку порту тихо хлюпнула хвиля. Анжеліка перевела дух. «Зрештою, ця ніч пройде, настане новий день», – подумала вона. Коли багато гарячих людей нез з доброї волі опиняються разом у тісній дубовій в'язниці під вітрилом, що несе їх усіх на зустріч невідомості, зіткнення неминучі, і нічого тут не вдієш. Розум Анжеліки заспокоювався швидше, ніж її тіло. Вона все ще не охолола і не могла забути, що коли прокинулася, її розбирало бажання. Вона чекала на чоловіка, але не цього. Той, кого вона любила, був з нею розлучений. І у вісні вона простягала до нього руки. «Притисни мене до себе! Врятуй мене! Ти ж такий сильний! Чому я втратила тебе? Якщо ти відштовхнеш мене, я помру!» Вона тихенько бурмотіла ці слова, насолоджуючись чудовим жаром знову набутих бажань. Як могла вона бути із ним такою холодною? Хіба так поводиться любляча жінка? Він також міг подумати, що вона його більше не любить, але у вісні вона впізнала його губи. Поцілунки Жофрея, як могла вона їх забути? Вона згадала, як була приголомшена, коли він поцілував її вперше, і як поринула в незнайоме їй насамперед блаженне безпам'ятство. Ще довго вона зовсім юна на той час жінка віддавала перевагу цьому солодкому запамороченню, ніжності володіння. Лежачи в його обіймах, зливаючись із ним у поцілункові, вона відчувала блаженство повного розчинення у коханому. Це невимовне блаженство, яке чоловік дарує жінці, яка любить його. Пізніше жодні чоловічі губи не могли доставити їй подібної насолоди. Поцілунок був для неї чимось таким інтимним, що їй здавалося, вона не має права поділити його ні з ким, крім Жофрея. У крайньому випадку – вона погоджувалась прийняти його лише як необхідний вступ до подальшого. Від поцілунків, які зривали з її вуст, вона поспішала скоріше перейти до того, що завершує любовний обряд, до втіх, у яких була гаряча та вправна. Коханці приносили їй на солоду, але жоден із їхніх поцілунків вона не могла б згадати із задоволенням. Все життя, сама того майже не усвідомлюючи, вона зберігала пам'ять про ті, Нічим не порівняні поцілунки, жадібні чарівні, якими вони, сміючись і ніколи не пересичуючись, обмінювалися в ті далекі часи в тулузі. І який сон, що відкриває багато завіс, чудово повернув їй зараз. Сірого ранку, коли до стелі потягнувся дим від погашених свічок, він раптом увійшов у твіндик, як завжди в масці, похмурий і неприступний чоловік із заліза. Його раптова поява стривожила пасажирів. Вони ледве отямилися від важкого сну і відчували себе виснаженими від невпинної качки. Їм було холодно, змерзлі діти кашляли і клацали зубами. Рискатур з'явився не один. Його оточували озброєні матроси з мушкетами. Обвівши емігрантів поглядом, який здавався ще пронизливішим через те, що очі дивилися з прорізів маски, він сказав «Прошу всіх чоловіків зібратися та вийти на палубу». «Що вам треба від нас?» питав Маніго, застібаючи пом'ятий камзол. «Зараз дізнаєтесь. Зволите зібратися он там?» Рискатору рушив між рядами гармат, уважно вдивляючись у жінок, що розташувалися біля них. Дійшовши до сари Маніго, він раптом залишив звичайну свою зарозумілість і відважив її чемний уклін. «Ви, пані, також дуже мене зобов'яжете, якщо зволите пройти з нами. І ви теж, пані!» додав він, повернувшись до пані Мерсело. Цей вибір і церемонії, що супроводжували його, збентежили навіть найсміливіших. «Добре, я піду», – зважилася пані Маніго, закриваючи на грудях чорну шаль. «Але я хотіла б знати, що за сюрприз ви нам приготували?» «Мушу підтвердити ваш здогад, пані. Нічого приємного і найбільше цим пригнічений я сам. Тим не менш ваша присутність потрібна». Ще він зупинився біля тітоньки Анни і біля Абігель жестом запрошуючи їх приєднатися до групи пасажирів-чоловіків, які чекали в оточенні озброєних матросів. Потім він підійшов до Анжеліки, що оніміла від страху. Цього разу його уклін був ще нижчим, а посмішка ще іронічнішою. «І вас, пані, я теж покірніше прошу піти за мною». «Що трапилося? Ходімо за мною, і ваша цікавість буде задоволена». Анжеліка повернулася до Оноріни, щоб узяти її на руки, але він підвівся між ними. Ні, на палубі не має бути дітей. Повірте мені, це видовище не для них. Оноріна заревіла на увесь голос. І тут сталося несподіване. Рискатур сунув руку в гаманець, що висів у нього на поясі, дістав звідти блискучий синій сапфір, великий як лісовий горіх, і простяг його дівчинці. Підкорена Оноріна вмить замовкла. Вона схопила сапфір і вже не помічала нічого навколо. «А ви, пані», – знову звернувся він до Анжеліки, – «йдіть нагору і не думайте, що настала ваша остання година. Ви повернетесь до своєї дочки незабаром». На палубі на баку зібрався увесь екіпаж. Кожен був одягнений на свій смак, і серед багатобарвності і одягу чітко виділялися яскраві пояси і головні хустки жителів півдня і вовняні шапки сіверян англосаксів, на багатьох із яких були також без безрукавки. Поряд із ластовистими, білобрисими англійцями ще темношкірішими здавалися два негра та араб. Однак боцман і старшини всіх команд Марсових були цього разу одягнені однаково, в обшиті золотим галуном червоні камзоли. І ця форма наголошувала, що вони тут начальники, унтер-офіцери. Мідношкірий індіанець, що стояв поруч із волохатим бородатим Ніколя Перо, довершував цю строкату картину людських раз який ніхто б не відмовив у мальовничості. Анжеліка ніколи б не подумала, що екіпаж Голдсборо такий багатий. Найчастіше матроси були розсипані по реях і вантах, і вона звикла бачити на тлі неба тільки їхні силуети. що з мавп'ячою спритністю стрибали по мачтах, реях і вітрилах, наче снували у високому лісі. Там у своїх володіннях вони реготали, перегукувались один з одним, співали, але всі ці звуки пролітали над головами пасажирів, не привертаючи їхньої уваги. Спустившись із висот, матроси явно почували себе не у своїй тарілці на палубі, хоча вона теж гойдалася. Вони втратили вражаючу уяву акробатичну спритність тих, що на вітрилах, і стали раптом скутими і незграбними. Тепер стало помітно, що в їхніх обличчях є щось спільне. Вираз у всіх був швидше суворий, ніж веселий. Очам і темним, і світлим був притаманний особливий блиск, що відрізняв тих, хто звик насторожено вдивлятися в горизонт, чекаючи небезпеки. А надбрівні дуги трохи виступали вперед, наче захищаючи очі від яскравого сонця. Анжеліка відчувала, що її супутниці так само неприємно вражені екіпажем, як і вона сама. Одна справа бачити веселунів матросів, що ходять на пристанях Ларошелі, і зовсім інша – побачити їх серед пустельних просторів океану, де вони відірвані від усіх земних радощів і тому стає очевидним те, чого не помічаєш на суші, що ці чоловіки набагато суворіші і жорсткіші тих, хто щодня зустрічається на вулицях із жінками та дітьми, а вечорами гріється біля домівки. Опинившись із моряками віч-навіч, гугенотки відчували одночасно жалість і страх. Перед ними були інші люди, ніж вони, іншої породи. Ці матроси шанували за цінність тільки своє морське ремесло. І всі, хто живе на суші, були для них досконалими чужинцями. Вітер розвівав широкий плащ розкатора. Він стояв трохи попереду своїх матросів. І Анжеліка подумала, що він господар усіх цих дивних і чужих людей. Що він зумів підкорити собі цих норовливих, упертих і зрозуміти їхні похмурі душі. Які мешкали в незграбно скроєних тілах. Яку ж владу треба мати над життям, над стихіями, над самим собою, щоб навіяти повагу цим шибеникам, цим заблукалим серцям, цим дикунам, які ворогують з усім світом? Усі мовчали, чулася тільки могутня симфонія вітру, що грав на струнах снастей. Матроси стояли, опустивши очі, немов скам'яніли від якогось загального тяжкого почуття причина якого була відома їм одним. Зрештою, ця пригніченість передалася і протестантам, які скупчилися в іншому краю палуби біля фальшборту. Саме до них повернувся Рескатор, коли нарешті заговорив. «Пане Мерсело, вчора ввечері ви вимагали покарати того, хто образив вашу дочку. Ви будете задоволені, правосуддя відбулося». Він показав рукою нагору, і всі підняли голови. Натопом гугенотів промайнуло ремствування жаху. За тридцять футів над ними на реї фок чогли, тихо хиталося тіло повішеного. То був мавр. Абігель затулила обличчя руками. По знаку рискатора матроси відпустили ручку. І мотузка, на якій висів страчений, швидко розмоталася. І він, впавши на середину палуби, залишився лежати там, нерухомий і бездиханний. І з підрозпухлих, трохи відкритих губ Мавра Абдули блищали білі зуби. Так само мертвим перламутровим блиском відсвічували і білки його напівзаплющених очей. Розслаблене тіло лежало в позі настільки природній, що здавалося, ніби він спить. Проте його шкіра вже набула сірого відтінку смерті. Від виду цієї голої неживої плоті усіх глядачів, що стояли на холодному ранковому вітрі, пробирало тремтіння. Анжеліка знову побачила уявним поглядом, як голий Абдула простягається ниць біля ніг господаря. Розтрощений свідомістю своєї провини, знову почула його хрипкий голос, що бурмотів арабською. «Я підняв на тебе руку, і твоя рука покарає мене. Хвала Аллаху!» Два темношкірих виступили вперед, квапливо й сумно бурмочучи якусь молитву. Вони підняли свого побратима, зняли з його шиї ганебну петлю – і понесли труп у бік бушприту. Шеренга матросів розступилася, пропускаючи їх, і знову зімкнулася. Резкатор продовжував дивитись на протестантів. «А тепер я скажу вам одну річ, яку вам слід запам'ятати раз і назавжди. Я наказав повісити цю людину не тому, що вона посягнула на честь вашої дочки, пане Мерсало, а тому, що вона не послухалася мене. Коли ви, ваші дружини та діти піднялися на борт мого корабля, я дав екіпажу найсуворіший наказ. Моїм людям заборонялося наближатися до ваших дружин і дочок, або надавати їм неповагу, під страхом смерті. Нехтуючи цією забороною, Абдулла знав, чим ризикує, і тепер він поплатився за непокору. Рискатор підійшов до гугенотів ближче, став навпроти Маніго, і одного за одним оглянув Берна, Марсело і пастора Бокера, яких інші, мабуть, шанували за керівників громади. Підлоги його плаща розійшлися в сторони, і ларошельці побачили, як його руки в рукавичках стиснули рукоятки двох заткнутих за пояс пістолетів. «На сам кінець я хочу додати ще дещо», продовжував він тим самим загрозливим тоном. «І запам'ятайте це на майбутнє. Господи, ви всі з Ларошелі, і вам відомі закони моря. Ви знаєте, що на Голдзбору я єдиний господар після Бога. Усі, хто перебуває на кораблі, Офіцери, матроси, пасажири повинні мені коритися. Я повісив цього Мавра, мого вірного слугу, тому що він порушив мій наказ. І якщо колись мій наказ порушите ви, знайте, я підніму і вас».